Чи до чого ви ведете? Городецький все зрозумів, згадавши і Хвойку з його посиланням на того ж Гьоте, але не хотів зізнатися у своїх здогадах навіть собі. Веду до того, що і ви теж, і до того ж згадаєте першим, першим, серед нас почали створювати «Трикутник?» – не витримав Городецький. А тож, несподівано заспокоївшись, безсмертний скуштував нарешті Морозова і пригубив лікеру. «Трикутник!» «Я теж усвідомив його існування, проте лише після зведення свого будинку з котами. Співвіднісши його із вашим будинком із химерами», з будинком із диявольською головою. Виходить, що і я, і ви, і Бобрусов мусили підкоритися йому. Припускаю навіть з різних причин. Не пам'ятаю, хто це сказав, та вислів дуже до речі: більшість людей не хочуть плавати, поки не навчаться, а потім плавають залюбки і почуваються, мов, риби у воді. Як на мене, сенс цього вислову трохи інший. Городецького охопила тяжка втома, відчуття безвиході. Йдеться про те, що більшість людей не хоче мислити, бо вважає, вони створені просто для життя, а не для мислення. Головне, іронічно додав безсмертний, опанувавши себе, не переплутати суходіл із водою. А то так можна або втопитися, або забитися. Згоден, кивнув Городецький. І я про те кажу. Не можу. Не хочу лише повірити, що всі ці трикутники, наш і, можливо, інші нами непомічені, можуть вплинути на долю цього міста і не лише самого міста. А вам не здається, Владиславе Владиславовичу, заспокійливо, мов лікар вів безсмертний, можливо, всі наші страхи – просто гра уяви сучасної людини, надто урбанізованої і секуляризованої. На зламі століть всім людям інтелектуальної праці – Можуть вижатися грядущі невдовзі війні, перевороти, заколоти. А насправді нічого такого і близько не буде. І жодних фатальних трикутників і квадратів немає. Є просто жарти архітекторів, котрі творять, зображують милих монстрів старого міста на потіху публіці. Хочеться, щоб так і було. І Городецький відсунув від себе чашку із шоколадом, який вже охолов. Сакральне серце міста. В Неаполітанську затоку пестила чудова тиха ніч. Місяць і зорі, немов намальовані, лагідно сіяли сяйво на корабель кронпринц що готувався відійти в море. А з берега, близького, напівсхованого в романтичній темряві, з берега, всипаного вогнями, долинала пісня «Прощавай чудовий Неаполю». «Аддіо ла Белла Наполі!» Городецький вдивлявся в тремтливі вогники над водою – Потім зітхнув і глянув на годинник. Сьогодні, 6 листопада 1911 року, о 10 вечора, він із приятелями відбував з Італії до англійських володінь у Східній Африці. Мрія його життя здійснювалася. Грандіозне полювання в саванах і горах Кенії – Поблизу вулканічного масиву Кіріманджаро мало розпочатися за два з половиною тижні.